Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 8 Este datoria noastră dar să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Unitatea copiilor lui Dumnezeu este adevărul, pentru că în vederea aceasta s-a jerfit Domnul Isus, Ioan 11 cu 52 Cine nu se silește să păstreze unitatea, Efeseni 4 cu 3, și nu caută părtășia cu toți copiii lui Dumnezeu, lucrează împotriva adevărului și este un vrășmaș al dragostei lui Dumnezeu. Biserica este trupul lui Hristos și trupul este întruchiparea unității de desăvârșite, de aceea este numit stâlpul și temelia adevărului. 1 Timotei 3,15 Numai în unitate este adevăr și dragoste. Numai în unitate este viață și fericire. Numai în unitate se poate lucra împreună cu Dumnezeu, pentru că în unitate este lumină. Un proverb sudanez zice, învățătura este ca trunchiul de baobab, pe care nu-l poate îmbrățișa un om singur. Unitatea copiilor lui Dumnezeu cuprinde adevărul întreg, dezbinarea este calea minciunii și a morții. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Pe care oameni? Pe toți cei care cred în Domnul Isus Hristos, care l-au primit prin credință și pocăință ca mântuitor personal, care îl mărturisesc cu gura și cu viața în tot timpul. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu, frații noștri. Romani 10 9 și 10, Ioan 1, 12 și 13, ei sunt mântuiți, ei sunt înviați din moartea păcatului, ei deci sunt mădulare în trupul cel viu al lui Hristos, trup în care nu-i loc pentru morți. Este datoria noastră, dacă suntem născuți din nou, să primim bine pe acești oameni, căci altfel ne excludem singuri din Hristos care este adevărul. Lucrăm împreună cu adevărul, cunoaștem tainele adevărului și ne bucurăm de adevăr numai în măsura rămânării în unitate cu toți copiii lui Dumnezeu. Ești fericit în trupul lui Hristos numai când ești unit cu toate mădularele. Iată un adevăr de mare preț, iată datoria adevăraților creștini. Doi preoți, profesori de religie, stăteau de vorbă și își povesteau din cele ce li se întâmplaseră la școală. Știi ce întrebare mi-au pus elevii mei? Iată! Părinte, ce este adevărul? Iar eu le-am răspuns, dacă Pilat, care a pus această întrebare, ar fi avut răbdare să aștepte răspunsul Domnului Hristos și n-ar fi ieșit afară după ce a pus întrebarea, am ști ce este adevărul. Dar așa înotăm în neștiință și nu știm ce este adevărul. Deși preotul își considera răspunsul dat de el o dovadă de înțelepciune, în realitate nu este decât o dovadă de necunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu. Din veac în veac, cu ecou tot mai puternic, răsună această întrebare rostită de Pilat. Ce este adevărul? Tu, iubit prieten, cunoști ce este adevărul? Domnul Isus ne spune, Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ioan 8, cu 30 Cufundați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, opriți-vă pentru a vă pune o problemă personală și sinceră. Doriți cu adevărat libertate? Cuvântul lui Dumnezeu vă poate convinge să credeți în Domnul Isus. El este adevărul. El este soluția divină pentru orice vă robește sau vă ține robi.